Nyårsafton 2020. En företagsledare i Södertälje ringer till en läkare på Östermalm i Stockholm. Vad de inte vet är att de är avlyssnade. Och eh, ville ha doping då. Och eh, diskuterade det. Och eh, ville betala för det. Och det här blir upptakten till att avslöja Östermalmsläkarens svarta pengar och narkotikabrott. Att vi utredde den här doktorn så mycket som vi gjorde. Det var att vi såg honom som en möjliggörare för organiserad brottslighet. Och det här är bara ett av många exempel på hur man försöker mjölka pengar ur välfärden. Uppfinningsrikedomen för att försöka få mer pengar än vad man har rätt till är tyvärr väldigt stor. Petri Krim, den här veckan om Östermalmsläkaren och kopplingarna till Södertälje nätverket. Jag heter Mariella Quintana Melin och jag heter Linus Lindahl. Ja, är ju något som vi ofta berättar om. Narkotikahandeln ses ju som en av de största inkomstkällorna för kriminella nätverk och leder ofta till blodiga konflikter. Men ett fall som sticker ut bland alla narkotikadomar är den som kom för några veckor sedan. En läkare dömdes då till fyra års fängelse för bland annat grovt narkotikabrott efter att ha skrivit ut tusentals tabletter oxycontin, tramadol med mera. Och vi ska vara tydliga med att han nekar till narkotikabrott och den här domen kommer få en fortsättning i hovrätten. Men det finns fler saker som sticker ut i det här fallet. Den här läkaren som har haft sin mottagning på Östermalm- i de allra finaste delarna av centrala Stockholm- han har i princip inte heller haft någon bokföring alls. Istället har han tagit betalt i cash och swish- Ofta genom bulvaner och bland hans patienter finns flera kända gängkriminella. Vi kommer kalla honom Östermalmsläkaren och vi kommer gå igenom hur han upptäcktes- och de kopplingar som finns till en stor ekobrottshärva i Södertälje med den organiserade brottsligheten. Och vi ska besvara frågan hur det kan bli så att det är skattebetalare som i förlängningen betalar för knark. Men vi börjar med ett telefonsamtal i december 2020. Det är dagarna före nyårsafton som en man från Södertälje- som vi kan kalla för företagsledaren- skriver på Whatsapp till en läkare på Östermalm. Företagsledaren ber läkaren skriva ut testosteron- till honom och till några till personer. Östermalmsläkaren svarar- Okej, okay, no worries, ska ordnas. Företagsledaren skickar kompisarnas personnummer- och Östermalmsläkaren svarar- Skicka mig swishen på alla tre så ordnar jag det. Slutsitat. Testosteronet ska finnas på apoteket dagen efter. Men när det senare på nyårsafton inte gör det så ringer företagsledaren till Östermalmsläkaren. Vad företagsledaren inte vet då är att han är avlyssnad. Som I alla brottsutredningar så hittar man då också bevisning som angående nya brott, andra brott som ändå man utreder. Det här är Thomas Forsberg, kammaroklagare på riksinheten mot korruption. Så var det i det här fallet att man kom då fram till att ett telefonsamtal hade skett- mellan en, en företagsledare, vad ska jag kalla det för i Södertälje, som var i kontakt då med Östermalmsläkaren och eh, ville ha doping då och eh, diskuterade det- och eh, ville betala för det och eh, en diskussion om belopp och så vidare. Och eh, på de uppgifterna då så skrevs det också ut då medicin. Under januari fortsätter företagsledaren att ringa till Östermalmsläkaren. Och det ska senare visa sig att Östermalmsläkaren under 2020 och 2021 flera gånger skrivit ut medicin till företagsledaren. Ja, det handlar bland annat om tabletter mot sömbesvär, nebido som är en injektionslösning mot testosteronbrist, 100 tabletter tramadol och oxycontin, både svagare och starkare doser och det handlar om 200 tabletter. Och när polisen i Södertälje gör husransakan hemma hos företagsledaren och på hans kontor i Södertälje i maj 2021 hittar de testosteronförpackningar som östermansläkaren skrivit ut. Och det är då Thomas Forsberg och hans kollegor på Riksenheten mot korruption bestämmer sig för att titta närmare på Östermansläkaren. I juni 2021 gör polisen husransakan på läkarmottagningen. Så var det ju kaos på den här mottagningen. Han var ensam i den här mottagningen. Han bodde, levde i ett av mottagningsrummen. Det fanns närmare en miljon kronor i kontanter. Det fanns 30 000 dollar som var falska. Det fanns eh, ingen kassabok och ingen bokföring. Det fanns låg här och var. Det var botox, det var opiater, det var dopningspreparat. Ja, Thomas Forsberg han blev uppringd av polisen på plats. Och när han hör hur det ser ut där så bestämmer han sig också för att dra dit för att se kaoset med egna ögon. och Det är inte helt vanligt att en åklagare gör det. För Det var ju väldigt udda eh, även i, i min värld eh, att en läkarmottagning ser ut på det sättet. När jag kom dit då, så, så låg det ju då kravbrev och bokföringspapper och, och eh, det låg blandat liksom huller och buller. Och sen låg det då våra olika väskor då, som var liksom packade med kläder, och det var liksom färdiga väskor liksom, som låg med, med eh, resehandlingar och eh, kort och mediciner och alla slag. Ungefär som att man snabbt har kunnat ta sig iväg på en resa. Östermansläkaren blir misstänkt för bokföringsbrott. Man kan som sagt inte hitta någon bokföring alls och polisen går igenom hans telefon. Däremot så gjorde vi ganska snabbt då fynd i telefonen om chattrafik och som han har kommunicerat med folk på Whatsapp. Och vi fick ju ganska snabbt klarlagt att betalningen skedde via swish och då hade han alltså olika bulvaner som... Folk uppmanade att swisha till. Va? De swisha inte direkt till honom. Och kontakterna med patienter har sköts just på Whatsapp? Ja, det fanns ju då meddelande med många patienter. Alltså det var hundratals patienter. Ja, det är ju ovanligt i sig kanske att du kontaktar en läkare genom Whatsapp istället för att gå in på till exempel 11:77 för att boka en tid. Men det påträffades meddelande med innebörd att man ska stämma träff för att få ett besök hos den här läkaren. Och i princip var det så att personerna önskade eller krävde att, att få en viss medicin. Och då fick de svaret att kom till mig så ordnar vi det. Och betalningen då? Ja, så här fortsätter Thomas Forsberg. Man har alltså beställt av honom det man vill ha och sen... Ja På något vis måste det utvecklas kontanter. Han kan ju knappast ha gjort det gratis, och särskilt i belysning av att det är hundratusentals kronor som ligger, eller miljontals kronor skulle jag kunna säga, som ligger då i kontanter i hans mottagning. Så är det inte allt för långdragen slutsats att personen betalar kontant för de här recepten. Det handlar alltså om en massa svarta pengar. För någon skatt har inte heller östermansläkaren betalat in. Men trots att det är allvarliga brott som läkaren misstänks för så släpps han på fri fot efter att ha förhörts och blivit delgiven misstanke. Thomas Forsberg tänker att Inspektionen för vård och omsorg kommer agera och anmäla honom till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd som kan dra in hans legitimation under tiden brottsutredningen pågår. Och under utredningen hittar polisen också flera gängkriminella personer bland Östermalmsläkarens patienter. Polisen Tobjörn Hermansson har lett förundersökningen och minns hur det var när berättelsen om Östermalmsläkaren växte ut till något mycket större. Vi har gått igenom ett halvt års ister på patienter som han har haft och då har vi ju hittat minst nio stycken företrädare för kriminella nätverk som han också har haft som patienter och det tyder ju på någonting. Jag tror att det är så att en sån här person blir känd inom vissa kretsar och så, så nyttjar man honom så mycket som möjligt som går. På det sättet är han organiserad men jag tror inte att han är styrd av någon inom någon kriminellt nätverk utan han är en möjliggörare för de här organiserade Brottsliga nätverken som han har skrivit ut olika saker till. Men att mannen skulle vara en möjliggörare för kriminella nätverk, den bilden delas inte av Östermalmsläkarens advokat Thomas Martinsson. Min uppfattning huruvida han har blivit utnyttjad. eller jag saknar kunskap om det där. Beträffande narkotikabrottet är hans bestämda uppfattningen att den inte har gjort något fel i sin förskrivning. Det, det är hans uppfattning. Läkaren nekar alltså till narkotikabrott och det tar ju tid att utreda en sån här härva och åtalet mot Östermalmsläkaren dröjer. Under tiden tänker som sagt åklagaren Thomas Forsberg att Ivo kommer att agera. Men sjukvårdsbyråkratin skvarnar mal långsamt. Och under hösten 2022, alltså mer än ett år efter husransaken på läkarmottagningen, tar Thomas i kontakt med Ivo för att kolla hur det går med anmälan. Och de säger att den är på gång, men att det brukar ta upp till ett halvår innan hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd fattar beslut om legitimation. Och då kände vi nog ändå att. att för hade vi fått indikationer på att. Östermansläkaren hade fortsatt att skriva ut medicin i ganska stor utsträckning. Och då kändes det, alltså pengar är ju en sak. Men liksom när det handlar om människors liv och hälsa, där, har vi ju, där måste vi liksom prioritera så att folk faktiskt inte riskerar att allvarligt skadas eller rent av omkomma. För medicinerna som Östermalmsläkaren skriver ut är liksom inga vanliga mediciner som antibiotika eller alvedon. Det handlar om opioidläkemedel, tramadol och testosteron, precis sånt som företagsledaren i Södertälje fick av honom. Men också ADHD, mediciner och benzo. I patientjournalerna så hittar man till exempel en kvinna som besökt läkaren för pollenbesvär och som gått därifrån med oxycontin. Ett narkotikaklassat opioidläkemedel som är starkt. Beroendeframkallande och som därför ska ges under noggranna kontroller. Ja, och det här läkemedlet togs fram i USA i mitten av 90-talet och många av er har nog hört talas om opioidepidemin där och att missbruket lett till att en halv miljon amerikaner dött i opioidöverdoser. Och av flera myndigheter har det här läkemedlet pekats ut som orsaken till det. I Sverige har förskrivningen av läkemedel med oxykodon nästan tiodubblat sedan 2006. Och även här har det lett till överdoser. Så det är inte så konstigt kanske att åklagaren Thomas Forsberg reagerar på Östermansläkarens förskrivning. Det var alltså kvantiteter som var orimliga. Det var doser, alltså styrkan på de medicinerna, opiaterna ska ut var, var på den nivån som man ger folk i livets slutskede, palliativvård och eh, i och med att han har skrivit ut tusentals sådana tabletter så kände vi att vi, vi måste vi måste kontrollera den här verksamheten en gång till. De gör en ny husransaken på läkemottagningen. Då var jag också på plats eh, och konstaterade då att det var, hängde olika kavajer han bodde fortfarande på kliniken i kavajfickorna så var det bunta med, med kontanter då, i olika eh, valutor och olika valörer och det var ju eh, många hundratusen kronor det om. Thomas Forsberg blir minst sagt förvånad över att det inte verkar ha skett någon förändring. Bokföringen har till exempel inte alls blivit bättre och nu har Forsbergs tålamod med andra myndigheter tagit slut. Han begär Östermalms läkaren häktad och sen i oktober 2022 har läkaren suttit häktad. Thomas Forsberg pratade om att de fick signaler om att läkaren fortsatte med sin verksamhet. Och de där signalerna, de kommer från ett annat håll. För parallellt med polisens och åklagarens utredning pågår en helt annan omfattande utredning. Vi förflyttar oss till ett annat kontor i centrala Stockholm, till region Stockholms högkvarter våren 2021. En tjänsteman på Region Stockholm sitter och kollar igenom läkemedelslister för olika läkare när han ser något som sticker ut. Ett bekant mönster. Tjänstemannens kollega Linnea Graf berättar hur sådana kontroller brukar gå till. Vi använder oss av vad vi kallar för olika riskpoäng som vi lägger ihop för att prioritera vilka vårdgivare vi ska följa upp. En riskpoäng kan vara att man förskriver en ologisk kombination av läkemedel om du både förskriver botox men också som kan användas i skönhetsindustrin. Men också tillväxthormon så finns det ingen medicinsk specialitet där du ofta behöver använda båda de här läkemedlen. Linnea Graf är samordnare mot oegentligheter inom hälso- och sjukvården i region Stockholm. Det är en lång titel som låter krånglig men det hon gör är kortfattat att försöka hitta vårdgivare som fuskar sig till pengar från regionen. Alltså från oss skattebetalare. Typ som regionens poliser. Nej, poliser skulle jag inte säga att vi är, men, men vi är professionella byråkrater som följer upp vad våra skattepengar går till. Och enligt Linnea Graf så finns det i korta drag tre olika sätt som är de vanliga när någon försöker lura systemet. Man kanske tar betalt för någonting som aldrig ägt rum. Där exempelvis kan vi, har vi sett flera ärenden där man försökt ta betalt för vård av personer som redan är avlidna. Man kan försöka ta betalt flera gånger för samma tjänst och, och då kan det ju bygga på att man har olika avtal och så tar man betalt för samma sak i flera olika avtal och hoppas att vi inte ska upptäcka det. Eller så tar man betalt för någonting som är dyrare än vad man egentligen har utfört. Du kanske har haft en telefonkontakt med en patient men debiterar det som ett omfattande besök på mottagningen. I alla fall under våren 2021 ser alltså Linnea Graf och hennes kollegor det där bekanta misstänkta mönstret hos Östermalmsläkaren. Han är ju allmänläkare och har alltså skrivit ut allt från tillväxthormon till narkotikaklassade mediciner, annat är sånt som är eftertraktat på den svarta marknaden som Tramadol, bantningsmediciner och Botox. Linnea Graf vill inte prata specifikt om just fallet med Östermalmsläkaren- men hennes grupp var med och upptäckte honom. Och hon berättar hur hon och hennes kollegor- där det finns både statistiker, analytiker och medicinskt utbildade- brukar jobba när de hittar ett sånt här misstänkt mönster. Ja, när vi tillsammans ser att mönstret ser annorlunda ut- jämfört med vad man kan förvänta sig av en viss typ av läkare- då blir vi såklart nyfikna på vad det kan finnas för förklaring till det här. Kan det finnas någon medicinsk och logisk förklaring eller är det någonting som vi behöver titta lite djupare på och faktiskt kontakta vårdgivaren och begära ut material? I Östermalmsläkarens fall hittar de ingen logisk förklaring. De begär in patientjournaler för 25 patienter för att kolla om det ändå är rimligt att skriva ut så mycket narkotikaklassad medicin till just dem. I journalerna märker de att Östermalmsläkarens journalföring har brister och att han ibland ändrat i journalerna i efterhand. Och i juni 2021, bara några dagar efter husransaken på Östermalmsläkarens läkemottagning så polisanmäler Region Stockholm honom för bedrägeri. De vet inte då om att Östermalmsläkaren redan är föremål för en brottsutredning. Och det kanske låter konstigt med den anklagelsen bedrägeri men regionen menar att han genom att ha skrivit ut narkotikaklassade preparat till folk utan att det varit medicinskt motiverat vilselätt det subventionerade läkemedelssystemet. Alltså det som gör att vi inte betalar hela summan för vad ett läkemedel kostar. För då hade ju medicinerna varit många gånger dyrare. Vi ser ju väldigt allvarligt på den här typen av brottslighet eftersom de här läkarna missbrukar ett förtroende som de har att skriva ut läkemedel så att vi de offentliga, alltså alla skattebetalare, finansierar läkemedlen genom högkostnadsskyddet för oss patienter. Och det blir ju ännu allvarligare av att man även i nästa steg kanske tjänar pengar på att sälja de här läkemedlen och då pengar som sen kan gå till annan kriminell verksamhet. Dessutom har Östermalmsläkaren också tagit mer betalt av regionen för patientbesök än vad han har haft rätt till, visar deras utredning. Och att ta mer betalt än vad man har rätt till är just sånt som Linnea Graf och hennes kollegor letar efter. Sedan vi för åtta år sedan började jobba mer fokuserat med de här frågorna så har vi polisanmält bedrägerier och läkemedelsrelaterad brottslighet för över 100 miljoner kronor. Det är därför vi tänker att det här arbetet är så viktigt. Det är inte bara att det är mycket pengar i felaktiga utbetalningar, alltså våra skattepengar som missbrukas, utan också vad de här läkemedlen kan användas till i andra syften än vad de är tänkta för. Östermalmsläkaren häktades alltså i oktober 2022 och i mars 2023 blev det rättegång. Han åtalades stå tillsammans med tio andra personer, många av dem hans patienter och företagsledaren från Södertälje. För några veckor sedan kom domen. Östermansläkaren dömdes för grovt narkotikerbrott, sex fall av grova bokföringsbrott, flera skattebrott och osant intygande eftersom han också skrivit ut coronaintyg utan att ha provtagit patienter och totalt blev det fyra års fängelse. Åtalet för narkotikabrott rörde narkotiska läkemedel till sex personer- och totalt har Östermalms under en 16 månaders period skrivit ut. 1960 tabletter, 80 milligram oxycontin. 1078 tabletter, 40 milligram oxycontin. 500 tabletter sömnmedicin. Och när det kommer till oxycontinet beräknar tingsrätten att det räcker till 5 000 missbruksdoser eftersom en missbruksdos brukar vara 40 milligram. En burk med oxycontin med styrka 40 milligram kan på gatan kosta typ 7 000 kronor enligt polisens utredning. Och vad en burk med styrkan 80 milligram kostar vet man inte riktigt eftersom det är en så ovanligt hög styrka. I bokföringsbrotten erkände läkaren brott. Men när det kommer till narkotikabrotten nekade han som sagt till anklagelserna. Hans advokat Thomas Martinsson igen. Ja, hans bestämda uppfattning är ju att han har behandlat eh, sina patienter i eh, gängse läkarpraxis. De har kommit till honom med vissa eh, besvär och eh, problem. Och eh, han har förskrivit en den medicinering som som han enligt sin läkarbedömning har kunnat, så att säga, eh, diagnoser och, och eh, hur patienterna mådde. Så han förskrivit enligt, på sitt läkaransvar, de mediciner som han har bedömt var riktiga i förhållande till patientens mående. Östermalmsläkare menar att flera av de patienter som fått oxycontin av honom tidigare hade fått det av andra läkare. Det berättar Thomas Martinsson. Samtliga de här patienterna har haft förskrivningar avseende de mediciner som även min klient har skrivit ut sedan långt, långt innan man kommer till honom. Och i flertalet fall vill jag också påstå att man har haft medicineringen förskriven även efter att, att min klient har så att säga haft behandlingskontakten med, med, med de här personerna. Och det är värt att betona att den enda som egentligen kan Göra en adekvat bedömning och ha rätt där till. det är ju en läkare som har behandlingskontakter med klienten. Och det där sista om att det bara är läkare som kan göra en riktig bedömning om vad patienter behöver för medicin håller tingsrätten med om. Det ligger inte i domstolens makt att ompröva diagnoser eller vilka mediciner folk behöver. Men eftersom Östermalmsläkaren skrivit ut tusentals narkotikaklassade tabletter till sex patienter och journalföringen dessutom brister så går de ändå på åklagarens linje och dömer läkaren för grovt narkotikabrott. Advokaten Thomas Martinson kommer med största sannolikhet att överklaga domen. Och även om Thomas Martinson haft läkare som klienter tidigare så tycker han att fallet med Östermalmsläkaren sticker ut. Jag har haft läkare som har haft olika problem. Som jag har biträtt med. Men jag har inte haft en läkare åtalad för narkotikabrott. Jag. Östermalmsläkaren sitter fortfarande i häktig i väntan på en hovrättsdom. Han kommer från en vardag. Han, han äh, låses in, äh, häktas. Och i övrigt så har han inte kunnat styra någonting. Äh, och äh, hans tillvaro äh, rent allmänt med... med Hyror, räkningar, allting är ju ett, ett, ett, ett, ett enda stort kaos kan man konstatera. Men så ser det ut, det, det är bara en objektiv för en betraktelse av verklighet. Och det fanns ju fler åtalare i det här fallet. Flera av dem var som sagt Östermalmsläkarens patienter. En del var missbrukare enligt åklagaren Thomas Forsberg. Andra var sådana som Östermalmsläkaren skrivit ut falska covidresintyg till. Och där erkände han i förhören att han gjort det för att hjälpa människor under pandemin som behövde komma iväg på sina resor. Någon provtagning hade han överhuvudtaget inte gjort. Och bland annat var det till tre kvinnor som skulle till Marbella. De friades för brott eftersom man faktiskt inte kunde visa att de använt de här intygen. Däremot, den kvinna som östermalmsläkaren bett folk att swisha för de här coronaintygen, hon döms till dagsböter för penningtvättsförseelse efter att hon fått totalt 11 500 swisha till sig under en dryg veckas tid. Och de här pengarna har hon lämnat över till en annan kvinna. I förhören sa hon att hon inte kände läkaren och att hon inte fattar varför han har gett ut hennes nummer. Men tingsrätten menar att pengarna kommer från brott, de falska PCR-intygen. Och att hon borde ha kollat upp varifrån pengarna kom ifrån och vem den okända kvinnan hon lämnade pengarna till var. Och så var det ju då företagsledaren från Södertälje som åtalades. Han dömdes även han till dagsböter för dopingbrott. Men det ska visa sig att fallet med Östermalmsläkaren inte stannar här- för det verkar finnas kopplingar till en mycket större härvade där Södertälje-nätverket, enligt polisen, är inblandat. Ja, kommer ni ihåg hur den här historien började? Att en företagsledare från Södertälje ringde Östermansläkaren för att få testosteron och att polisen snappade upp det för att han var avlyssnad. Vem är då den här företagsledaren? Så här beskriver åklagaren Thomas Forsberg honom. Det är en person som tillsammans med andra personer i Södertälje, bland annat några mäklare, gör investeringar och är intresserad av fastigheter och jobbar med det helt enkelt. Men bakom den där bilden som företagsledare så verkar det dölja sig något annat. I alla fall enligt polisen som ju också avlyssnade hans telefon och hittade Östermalmsläkaren. Och när polisen gjorde husransaken hemma hos honom och på hans kontor i maj 2021 och hittade läkemedelsförpackningarna med Östermalmsläkarens namn på var det egentligen inte det de var ute efter. Det var misstankar om näringspenningtvättsbrott som gjorde att polisen i en gryningsräd slog till mot företagsledaren och fem andra personer. Bland annat tre mäklare och en revisor. De häktades men släpptes senare men är fortfarande misstänkta. Och den här utredningen har växt till en stor ekobrottshärva där åtal väntas efter sommaren. Numera rör misstankarna fler personer, bland annat en bankkvinna som ska ha mutats med en bostadsrätt. Våra källor berättar alltså att företagsledaren är knuten till Södertälje-nätverket och att han av polisen ses som en strategisk person inom den organiserade brottsligheten. Något som också bekräftats för andra medier de senaste åren. Trots det är företagsledarens straffregister i princip obefintligt. Åklagaren Thomas Forsberg som just nu har flera mål där företagsledaren misstänks för brott som näringspenningtvätt och givande av muta vill inte uttala sig om bilden av företagsledaren som kopplad till Södertälje-nätverket. Han är inte dömd för någonting och då ska man betraktas som oskyldig. Så det skulle hon inte falla mig in och säga Utan jag ser till min utredning och där man kan säga att, att med anledning av att han varit misstänkt för allvarliga saker så har man ju hittat då den här överskottsinformationen som nu leder fram till åtal i de här delarna. Sen, kan jag säga att sen har jag också fler pågående utredningar mot den här personen då som ska prövas och bedömas inom en närtid. Och inte heller företagsledarens advokat vill uttala sig om den bilden. Det får stå för polisen, säger han. I en intervju med Aftonbladet har företagsledaren själv sagt att det handlar om smutskastning, att han är stämplad för ingenting, att han inte har kontakter med kriminella eller någonsin använt sina företag till att tvätta pengar. Anklagelserna mot honom bygger mest på att han har utländsk bakgrund, menar han. Polisen Torbjörn Hermansson är numera samordnare i operation Ranghild mot organiserad brottslighet i Södertälje. Han vill inte heller uttala sig om misstankarna mot företagsledaren. Men om kopplingarna mellan företagsledaren och Östermalmsläkaren säger han så här. Att vi utredde den här doktorn så mycket som vi gjorde. Det var att vi såg honom som en möjliggörare för organiserad brottslighet även i Södertälje. Då. Och därför blir ju vårat mål istället att försöka få bort honom- som förskrivare helt enkelt. Tobias Hermansson förtydligar. Ja det är ju givetvis då att han som vi anser skrivit ut saker till den här personen som kallas för eh, företagsledare. Det är ingen hemlighet men, men sådana här möjliggörare finns det inom flera olika branscher. Både här i Södertälje och på andra ställen i Stockholm. Och då är det på det här sättet vi försöker få bort dem. Antingen genom att myndigheter gör någon typ av åtgärd som gör att de inte kan fortsätta med sin brottslighet. Eller också försöker vi utreda så mycket som möjligt för att få bort dem. Bredvid Torbjörn Hermansson i det där burkiga förhörsrummet i Södertälje sitter Gunnar Appelgren. Han är poliskommissarie på nationella operativa avdelningen, NOA, och har jobbat länge med Södertälje och de olika insatserna polisen haft mot den organiserade brottsligheten där. Vi har fokuserat på det under väldigt många år, vilket man gör på våld och knark och vapen. Och då glömmer den här parasitbrottslighet som äter sig in i parallellsamhället. Och det har vi nu börjat agera på. Och det har vi också visat de här olika härverna Att det finns den här. det finns personer som livnär sig på väldigt höga posteringar i samhället. Ja, för Södertälje har ju haft problem med ekonomisk brottslighet de senaste decennierna. Det så kallade Södertälje-nätverket har enligt polisen haft en närmast monopolliknande ställning på den kriminella marknaden. Och förutom rån och utpressningar så ska de också ha sysslat med så kallad välfärdsbrottslighet som assistansfusk. Det här berättade vi mer om i Petri Krim i höstas i avsnittet Gängkriget i Södertälje när tre personer hade skjutits ihjäl inom loppet av två veckor. Polisen har ju tidigare beskrivit att den organiserade brottsligheten i Södertälje har en maffialiknande struktur med tre olika nivåer. Den understa på en illegal nivå med narkotika och våldsbrott, alltså sånt som ofta syns för vanligt folk. Sen nästa nivå är då den legala nivån och det är... Personer som har egen förmåga eller via kontakter möjligheter och förmåga att omsätta kriminella förtjänster men också möjlighet att påverka beslutsfattandet eller att hämta ut information utifrån sin brottslighet och hämta information då från olika både företag och myndigheter. Och sen har vi den institutionella nivån där det finns personer då som genom sin brottslighet och sin position bland annat i kyrkan och på politiken men också andra stora företag Eh, nyttjar sig och det sina runt sin kriminella nätverk. Det är det som vi påstår. Polisen har ju försökt komma åt den här mafialiknande brottsligheten med flera stora insatser sedan 2009. Tora-insatserna. Men problemen finns kvar. Ja, Vi tycker att den har förstärkts genom de olika härvorna som har, de senaste tio åren. Allt ifrån Assistance till Hämtjänst Herb, och allt vad jag har för vi har genomfört här. Så den inhämtning vi gjorde nu och som vi nu då kom fram till, alltså det ser lika illa ut fortfarande som det gjorde för 12 år sedan. Vissa delar ser värre ut om vi tittar på våldet och så är det värre nu än vad det var för 12 år sedan. Så i höstas bestämde sig polisen för att kraftsamla igen och nu är det operation Ranghild som gäller. Tillsammans med flera andra myndigheter kommer man gå på välfärdsfusk men också fusk inom avfallshantering, markexploatering och byggbolag. Polisen ska helt enkelt gå på det som Gunnar Appelgren kallar för parasitbrottslighet. Ja, att utnyttjar välfärdssystemet, att utnyttja ett fungerande system, att utnyttja för sin egen Det Man är som en parasit. Och man kan, om man jämför terror med organiserad brottslighet så syftar terror till att slå sönder strukturer, samhälle och få skräck i en befolkning. En organiserad brottslighet behöver en fungerande samhällskropp att utnyttja och parasitera på för att förfina och kriminalisera nya tjänster. Därför kallar jag det parasitbrottslighet. Och det där med parasitbrottslighet eller välfärdsbrottslighet som det också kallas, det kommer vi tillbaka till senare. Och företagsledaren som alltså polisen beskrivs som en av de tongivande inom Södertälje-nätverket, han var under förra veckan i rätten igen. Åtalad för mutbrott tillsammans med tre andra personer. De nekar alla till brott. Företagsledaren och två av de andra som är mäklare misstänks ha mutat en kommuntjänsteman och hans familj med bland annat paddeltider till ett värde av 19 000 kronor. Syftet ska ha varit att få köpa kommunens mark och tjänstemannen själv är åtalad för tagande av muta. Även i det här fallet är Thomas Forsberg på riksinheten mot korruption åklagare. I det här fallet då så har man ju mäklarna framförallt och har ju varit i kontakt med en person på kommunen då. Och erbjudit honom som jag påstår då. Eh, olika förmåner som inte är okej okay att erbjuda. Ja, men det har varit fråga om till exempel, man har sponsrat eh, tjänstemannens. Eh, sons basketlag med 10 000 kronor. Eh, man har gett eh, tjänstemannen och hans familj gratis paddeltider eh, terminsvis. Och eh, man har sonen fick också ett, ett paddelrack då värt ett par tusen. Och det där paddelracket värt 4 000 kronor det är det som företagsledaren är åtalad för. Men är det verkligen så allvarligt? Ja, så här säger Thomas Forsberg. Alltså det är ingen som tror att man ger någonting för 4 000 och att man får en tomt, det, det, det, det är inte ens jag, trodde jag. Men jag tror ju däremot att man kan göra det för att få en person på lite bättre humör och mer är väl, väldigt inställd. Så att jag, det är definitivt en smörjning, så är det. Företagsledaren nekar som sagt till brott och under rättegången förra veckan sa han att han tyckte att det här var den löjligaste rättegången någonsin. Han sa att han inte förstod vad han gjorde där och att han inte vet vad han fått allt ifrån. Mäklarna nekar ju också till brott och kommuntjänstemannen som alltså enligt åklagaren blivit mutad, han sa att han inte hade äventyrat sin roll som anställd på kommunen och att han bara försökt vara en bra pappa. Domen kommer 17 april och vi får se om de döms eller inte. Men Gunnar Appelgren på Nova tycker att det här åtalet är ett typexempel på den maffialiknande liknande brottslighet som han ser i Södertälje och hur den infiltrerar kommunen. Dessutom har en kommuntjänsteman tidigare fått sparken. så att det, Vi påstår att det finns då tjänstemän, det kan också finnas politiker, det kan finnas insider på banker, insider på andra myndigheter som underlättar för de här kriminella individerna. Och det är det de vi kallar möjliggöra ibland. Ja, Gunnar Appegren var ju inne på det här med parasitbrottslighet eller välfärdsbrottslighet. För Faktum är ju att Sverige har ett väl utbyggt välfärdssystem. Vi har CSN, bostadsbidrag, sjukpenning, vabbersättning och så vidare. Och Det är relativt enkelt att få mer pengar från systemen än vad man har rätt till egentligen. Och när Ekonomistyrningsverket nyligen kom med en rapport så konstaterade de att under 2021 så var den totala omfattningen av felaktiga utbetalningar från de statliga välfärdssystemen mellan 13 och 18,5 miljarder kronor. Egentligen är det inte så mycket jämfört med hur mycket pengar som betalades ut i välfärdssystemet det året, bara kring några procent, men det är ju ändå en himla massa pengar. Ja, även om det är lätt för privatpersoner att lura till sig pengar för till exempel vård av sjukt barn så vet vi att där det finns lätta pengar att tjäna, där dyker den organiserade brottsligheten upp. Och ibland har man talat om att välfärdsbrottsligheten är en lika stor inkomstkälla för nätverken som narkotikahandeln är. Gunnar Appegren på NOA igen. Det är en extremt stor välfärdsfusk tillsammans med övriga bedrägeribrott är väldigt stor för våra kriminella nätverk på olika sätt. Det vet vi med erfarenheter från utredningar vi gör. Eftersom vi är fortfarande väldigt naiva i vårt utbetalande när det gäller våra centrala system. Alltså vi tror ju gott om människor och det är ganska skönt att få göra det men det utnyttjas också av de kriminella. Och samtidigt som staten blivit bättre på att upptäcka fusk med till exempel vab och sjukpenning så har välfärdsbrottsligheten inom kommuner och regioner blivit allt vanligare. Och det skriver i alla fall Sveriges kommuner och regioner, SKR, i en rapport från 2021. Och här pekar de ut kopplingarna till organiserad brottslighet och att det handlar om systematiska bedrägerier. Det här är just sånt som Linnea Graf på Region Stockholm jobbar med. Att hitta dem inom hälso- och sjukvården som försöker fuska sig till pengar. Uppfinningsrikedomen för att försöka få mer pengar än vad man har rätt till är tyvärr väldigt stor. Vi har sett skrämmande exempel som att man försöker ta betalt för vård av personer som redan är avlidna. Vi har sett att man registrerar... Samma vårdkontakt i flera olika avtal för att få betalt flera gånger för samma sak. Och det är både enskilda läkare och större bolag som försöker, säger hon. Och det är förstås inte bara kriminella nätverk bakom det här. Vi tänker att vi har med hela skalan att göra. Från de som slarvar till de som medvetet tar för mycket betalt. Och så finns det säkert de som är organiserade. Om Östermalms jobbade direkt åt något kriminellt nätverk när han skrev ut narkotika, klassade mediciner i mängder, ja det vet inte åklagaren Thomas Forsberg. Och det är ju något som läkaren också nekar till själv. Men bland hans patienter fanns som sagt åtminstone nio personer som polisens utredare identifierade som just gängkriminella. Andra av Östermalms läkarens patienter är redan dömda för att ha sålt vidare narkotikaklassade läkemedel som läkaren skrivit ut. I ett fall beskriver Thomas Forsberg det som att den dömde hade en gottebutik hemma hos sig. Och han ser att det kan vara praktiskt för de kriminella nätverken att ha till exempel en läkare knuten till sig. Ja, det, det är väl allt självklart att det är ju praktiskt att ha den här typen av kontakter med Läkare som skriver ut de opiater man anser sig behöva, de mediciner. Dels för att eh, opiaterna i sig kan vara en handelsvara. Man kan sälja vidare. Alltså man ska veta att en tablett till exempel utav, eh, om vi tar, tar Tramadol till exempel, en förpackning. Kanske inte kostar mer än eh, någon krona styck de här tabletterna på apoteket. Men sen så säljs de på skolgårdar för hundra kronor styck till barn, ungdomar och andra personer, missbrukare. Åklagaren Thomas Forsberg är i stort sett nöjd- med domen mot Östermalmsläkaren- som ju dömdes i tingsrätten för bland annat- grovt narkotikabrott till fyra års fängelse. Men han tycker att fallet sätter fingret på ett större problem- att samhällets kontroll av läkare brister- Ja men alltså, Vi lever i eh, ett land där vi har väldigt många liksom, förmåner. Alltså, vi har ju visserligen de högsta skatterna, inkomstskatterna i hela världen. Så är det ju. Men vi får ju en del för det. Men det, är, det gäller ju också att staten betalar för rätt saker när behov verkligen finns. Alltså, det, vi har ju inte råd att ha ett system där man finansierar narkotika åt kriminella han har under utredningen reagerat på att det tar så lång tid för myndigheter att agera när det finns varningssignaler kring läkare. Östermalmsläkaren har till exempel inte blivit av med sin läkarlegitimation trots att han nu är dömd för grovt narkotikabrott. I praktiken skulle han kunna fortsätta skriva ut narkotika från häktet. Va? Ja, jag, jag tycker i min värld är det här väldigt konstigt, det måste jag säga. Det finns ju ett högkostnadssystem för läkemedel. Som vi har pratat om tidigare så betalar ju inte vi patienter allt det som ett läkemedel faktiskt kostar utan bara en del. Resten betalas ju av samhället, alltså av alla oss skattebetalare. Och i förlängningen så gör det att skattebetalare kan vara med och betala för narkotikamissbruk. Och östermansläkaren har för åklagaren Thomas Forsberg blivit en ögonöppnare. Det är ju helt absurt. Sen vet vi också att många av de gärningsmän som begår de grova våldshandlingar som sker i vårt samhälle idag. Vi har de här skjutningarna, vi har sprängningar och liknande. Och det är välkänt att många av de gärningsmännen går ju på oxycontin. De går på tramadol, de går på råhypnol för att orka begå de här typerna av gärningar. Då mediciner som är utskrivna av... Ja, läkare helt enkelt. Du har lyssnat på p Krim om Östermalmsläkaren och kopplingarna till Södertälje-nätverket. Producent idag var Viktor Papini, ljudtekniker var Fredrik Nilsson och reporter Johanna Ladborn. Och fortsätt gärna tipsa oss om saker du vill att vi ska ta upp. Du når oss på p 3 sverigesradiose eller på 0734612915 och där når oss också på Signal. Och glöm inte att följa oss på Instagram, där heter vi p krimpodden